Bine ați venit la sânta de nea 2015 Asta așa cumva este așa Bine ați venit la sânta, La salătă la de nebii al-mustafă, Muhammad ibn i abdu l l l l l l l l l l l l l l l l An al-ildija'a al-sadahin a-shidq At uh, henvise sig, eller rette til, uh, de er al de rettruende, a-shidq Al-ildija'a, når vi siger sig det betyder ikke at ligesom și, stå over for den, og så siger Jag er her, aici, er det Al-ildija'a min laja'a, laja'a har søgt tilflugt til. Uh, der er mange mennesker, der søger tilflugt til alt muligt, men hvor man siger, jeg laver il tidjar Il betyder, at den uh, repræsentative person eller afdød skal kunne hjælpe mig med mine problemer. Og il tidjar man ankara kan eller i'tirafi bihi, hvor at force eller at tvinge dem, som benægter det, at det skal bekræfte, at det er syk. Fordi vi har to forskellige ting. Den ene, det er en gruppering, som siger, at det er tilladt at søge øh, tilflugt hos det afdøde, øh, ligesom man søger tilflugt til Allah subhanahu wa ta'ala, og specielt i Ibadah. Og det er shirk. Men andre grupper definerer shirk som om kun, hvis det er noget synligt, som alle kender. Og det er som hvad? At øh, B til træ, at B til korset, at øh, dannet en statue, og så begynde at sige, det der er kirk. Det er Hvor man kan sige, at synliggørelse er kirk. Synliggørelse er kirk for dem, det er den eneste kirk. Alt andet, øh, det er ikke kirk i deres øjne. Og så siger han, at forfatteren i den kapille, at man skal tvivlge til at anerkende de kirk. Vi er nu frem til punkt nummer 57. halv tredje. F'in qala ane la ushirik billahi shay'a hasha wa kella hvis han siger, nu snakker vi om et fiktiv person hvis vi siger, hvis han svar ane la ushirik billahi shay'a jeg laver ikke kirk på Allah overhoved حاشا waqallah Ligesom at blive spurgt Er det dig, der har drăbt Ismael Alayhi salatu wa salam Eller er det dig, der har drăbt Ham der, eller ham der Så vil han sige Hasha waqallah, overhovedet Helt ærligt, det kunne jeg aldrig noensinde på Det er derfor, at siger Det arabisk form for at bekræftende al-Iltija-u ilas-salahina leisab-shirk Men في de krafta Her e At hinvisa Til Til-Rat-Truane Ege-shirk Fa-qull-lahu هي Har du den returik Som du får fra Som du ham Tv. si han lærer Hvordan dit svar skal være Så skal du ham kunta بيس تبا إخافة أت الله يجعل شرق تل أدواء حرام مما يجعل ذلك وحرام تبا إخافة الشرق آن هايا حرام كلاسي إن شرق أنا إن, إن زنة. هو وتقر تقرؤ الله لا يغفره توبا الله في تبقير فما هذا الأمر الذي حرمه الله ذا عد هيا الله يجعل حرام Vazkur anahu la yagfiru Og i hukam, at Allah ikke tilgiver Fa innahu la yadri Så ved han ikke Teg Her har vi to Måde at kommunikere på I form af spørgsmål Og i form af svar Og det er Noget der foregår i form af debat Og uh, sheikh han elsker Den form for debatering Mellem dig og din uh, modstander, hvis man kan kalde det sådan noget, mellem dig og ham, du skal debattere imod. Og det er derfor, at han lærer om tuderne for at sammenligne, hvad er shirk kontra zina? Ja, er shirk højere end zina? Så vil du altid sige ja. Uh, og du vil du bekræfte at Allah subhanahu wa ta'ala vil ikke tilgive shirk, hvor Zinnah kan blive tilgivet, så vil han sige ja. Så vil han sige, hvorfor har Allah dannet hurma? Hurma, det vil sige, har gjort noget ting til at være haram. Er det for sjov, Allah sagde, Zinnah er haram? Er det for sjov? Er det for hygge, Jeg skyld? Alle kunne godt tænke sig nu, at de har forskellige parmer. Hvis man tænker ud af boksen, som man siger, ud af ud af sin frisinde, som kunne der hele tiden tænker, Så jeg, jeg har ikke lyst til at blive bundet til noget. Jeg vil bare være fri som en fugl. Ja, men jeg kan bare have en kvinde, og så får jeg bare lavet nogle børn med hende, og så med hende igen, og så er jeg bare fri. Det er den tankegang, som mange tænker, ud af boksen, som de kalder det, uden at blive indrammet af den islamiske, eller af en trosretning. Og her i islam har vi en retning, som vi skal følge nøje. Hvis vi ikke følger den retning nøjet Så er der hvad? Konsekvenser Det her ord Kan Kofart ikke lide En kær Han kan ikke lide at du sætter Konsekvens I forhold til Hvad han foretager sig Og det er derfor også en som dyrker kirk også en Som kalder sig selv muslim Kontra Han dyrker shirk Hvis du sætter konsekvenser Hvor du siger at det du laver Og udfører er shirk Dømning falder Så bruger han den der Retorik der hedder hvad der kvir er farlig der kvir er farlig Du må ikke stemple andre mennesker Du ved ikke hvad der foregår Inde i hjertet på folk Hjertene er tilhører Allah, og Allah ved bedst, hvad folk har Så er vores svar rent præcis, Som hedder, vi dømmer i henhold til, hvad du foretager Laver du zina, så er du zani Udfører du bedrivelse af hur, så er du en bedriver Handler du med ranter, så er du murabi. Så du han rent dyrker Dyrker du shirk Så er personen hvad? Mushrik Er I med i niveauet? Nej ja. Nej De vigtige også i debat Der mangler de debatterer, De holder sig ikke til tekster Ej heller til emnet Her viser shaykh et billede et billede af når du øh, dyrker zinah når du drikker alkohol eller lignende øh, hvilken, hvilken konsekvenser har man i sharia hvis man bedriver hår. hvad er konsekvenserne? Der er to den ene for ugifte og for den anden forgift. gift zina for Ugifte er i ifølge Allahs lov. Og den anden konsekvens for gifte er stigning til død. Og vi enige? Når vi accepterer, og det er det her rumlende er det hele, når vi accepterer, at konsekvenserne for at bedrive hår har disse lov, at når du bedriver hår, og du er hankøn eller hunkøn, som er ugifte, så får du straffen således, og det det er samme for gifte, så skal du kunne acceptere, at der er også er nogle rammer for shirk. Og når Allah har defineret, hvad er sinna, så tror jeg ikke, at Allah har glemt i hans bog eller hans sunna, at fortælle os, hvad er shirk. Kan I forstå det, han siger? Okay. Numă oră 50. Fa-qu-l-l-o, si-te-hem, لا تعرفه. mine shirk, دين anță la te-arifu. vă eller krop, eller sin, til at fri fra at și tu ești ignorantă de chircă. MKF, I have a. Ok, MKF, I have a. Ok, MKF, I have a. wa alaihi. ولا Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Olaihi. Du spørger ikke engang efter det. Du spørger ikke engang. Du ved det ikke engang. At Adunno Amalah har jo hawrimoho. Wallah jubeyunohulene. Tror du? Dag. Altså dig, som, som stiller et, uh, et spørgsmål med forkert forståelse. Tror du, at Allah gør nogle ting haram, uden at Allah definerer til os? Hvorfor? Faktisk, den der sætning er ren, ren, man kan sige, eh, provokerende fra ham, der spørger. Provokation eh, nogle gange kan være lærerigt. Der er mange, der tror, at provokationen, Øh, kan være øh, form for, det vil sige, at når jeg provokerer en elev, så er det ikke fordi jeg provokerer ham, fordi jeg hader ham. I arab, altså øh, en tanke sådan. Nogle gange så provokerer du en, så du, så du, så du, ligesom du presser ham til at komme øh, med det han har, indvendigt i form af svar eller spørgsmål. Og her har vi en provokation, hvor han siger til ham, Hvordan kan du sige, at du er fri fra anklagelse, angående sjølg, og du kender ikke til det? Jeg ligesom en, han ved ikke engang, hvad alkohol er. Du spørger ham, hvad er alkohol? Så siger han, alkohol? Det ved jeg ikke. Er 10 alkohol? Han ved ikke, han kender det til 10, i Han ved ikke engang, hvad er alkohol. Han ved ikke engang, hvordan man laver alkohol. Så hvis du kommer og prøver at forklare ham, at alkohol er et middel, rusmiddel, som man dyrker igennem frugter eller lignende, man stiller den til de rødner og kommer igennem en passage øh, af forskellige ændringer i, øh, i, øh, i fugt og i øh, temperaturer, og så ændrer den fasong, og så bliver den til rusmiddel. Det er ligesom vin eller whisky eller, eller lignende. Så vil han kunne forstå det. Og det er samme med shirk Der er nogen der forsvarer Uden at de aner noget som helst om det Og her kommer han med den man kalder provokation Hvor han siger til ham Hvordan siger du at du er befriet fra shirk Og du kender ikke noget til det Tror du at Allah har gjort noget haram Uden at Allah har defineret hvad er haram? Og hvordan skulle shirk være și de aceea este important să te înveți. Este o provocare, așa că o persoană o și să Dacă nu răspunsul, să nu dacă este asnam av tillbeda ett statuer. Faqrul Facul Vad menar ibadet av asnam? Återigen. Vad betyder vad är betydning att tillboda statuer? Och så kommer han med Man der da tror du eller har du din fuldkommende bevidst om tingene, at disse træer, sten skaber og giver føde og stabilitet. Hvordan berammer man der da og bestemmer over dem som kan For her du kan bibehol Quran. Disse som du siger. Quran a nu merge și a spune că e de-a Allah subhanahu wa ta'ala Teala i în Yunus, Juno, versetul 31. Cul zuku min as C. wal-ard e de-a det, Cine e de-a drept? Cine e de-a drept? Cine e de-a drept? Cine Hvis du tror, at tilbydelse har en indikering, at de er nogle statuer, som man står overfor, og selv ved disse statuer er man i tro på, at de er dem, der sætter det hele stabilitet, hvis vi går foran, så ved enhver individ, også British befolkning, at disse statuer har en Gud, som har større magt end dem. Og de her statuer et Quraishis tolkning er, at de er imidlertidig. Eller, forbi passagerer. Forbi, vi det vil sige, vores kaldelse eller deres kaldelse går forbi dem op til Allah. Så de har Allah, og nu, kristne. Ja, vi siger kristne. Vi ved alle sammen kristne, eller de vil de siger fader, søn og den hele ånd Når de laver deres kaldse Så siger de Faren som er i himlen Fordi de siger Søn har offret sig Fordi han er død Så den, deres guddommelighed Er Hvad skal vi sige Har fået den her sletning Af sin guddommelighed For at frelse mennesker men deres Gud er stadig i live og kan aldrig sin forsvinde det er derfor de danner det man kalder forskellige former for goddomlighed, noget som er fast rammet, og noget som er bevægelig og dødelig noget som er udulig, øh, udødelig og noget som er dødelig selvom de giver dem en guddomlighed Sosia li dândă gudam, de hâbic ansă. Amen? Alhamdulillah. huwa man sau hagevă, sau bunieță ala acestea, sau bunieță Det er ham, som har rettet henvendelse til et træ eller en sten, eller den bebyggelse, som er over et grav eller lignende. Ja, De kalder den, eller de kalder dem, og de slagter for den, og de siger, UAVALIKA, får UNAVALIKA, UNAVALIKA, UNAVALIKA, UNAVALIKA, UNAVALIKA, Allah. Ued, ued, fa'u, anna, هن baraketi, ii, el skuba, el di und, fra'as, mi-hensvitzins. Aru, ju, urtrina, bi baraketi, ii, si, Det er jeres handlinger, som I foretager på jeres steg, jeres bygninger, som I bygger over kravene eller lignende. Han bekræfter ikke, at de, de udfører er sand. Han bekræfter, at de, som de udfører ved disse kravsteder, eller træer, eller steg, er korrekt. Og de fortæller os, at vi har to ting. Nummer 1 at de kalder og de slagter. Og konklusionen for deres handlinger er, så de fører den tæt på Allah. Inden hun jo Allah i At vi kan komme tættere på Allah. Og den tæthed vil være med hvem, med deres velsignelses. Accept. Jeg at Allah har påsat de her folk til at give vildsinse til dem, der kommer i nærheden af dem, så de kan blive uh, sat hos Allah. Jo mere de kommer med de her kraver, eller sten, eller statuerne yani for eksempel kristne, de tager hen til korset, og de tilbyder den der kors, og så står de og tuder, og så siger de, åh, åh, korset, kors, kors, og så ved de alt sammen, den der kors er lavet af træ det er et øh, stykke stof. Du kan tage den smide den ned i have. der sker ikke noget. Du kan tage den og begrave den ned, der sker ikke noget. Øh, der vil aldrig nogen sin. Der har ikke noget symbol. Men det er noget de har lige som gjort til noget stort. Ligesom en tegning af Jesus, som de har tegnet, hvor han har er lyshår, lang hår, øh, Grøn øjne eller blå øjne, selvom han er jude. Øh, øh, Den der falskhed, som de har tegnet på folkning, som de falder i. De, de prøver ligesom at manipulere med folks hjerne, at det er det billede, du skal tilbyde. Så når han en siger, at jeg har set Jesus i drømmen. Ja, selvfølgelig har du det. Nogle gange, hvis du kigger på, på en flot pige, som du har set til uh, din uh, uh, forlovs uh, arrangement, og så kommer du hjem og så siger du til, hvor i dag jeg har drømt, at jeg har... Jeg blev gift med hende der. Så siger jeg, kan du sige, at Allah har set dig søge Nu skal du giftes med hende Og Allah har velsignet det. Det har ikke noget med hinanden at gøre Det er bare for at vise nogle gange, at man havner i det, man kalder hvad? Daglig drøm Eller drøm om natten, afhængig af hvad man har haft om dagen og Sådan er det ofte Det her er faktisk lignende. De her mennesker, de slagter De kalder for it this, uh, yes, at komme tæt på Allah. Men de har gjort disse statuer, eller disse symboler, til at være en Allah siger i surat Gha'afr, vers nummer 60, وقال ربكم, jeres Gud siger, ودعون, وقال rabbukum et form for, boskab, som Muhammad sallallahu alaihi wasallam, spunea de pe folicni, este un Allah direkte til pe us, pentru a spune, uf, rabbukum uf, Allah uf, uf, uf, uf, uf, uf, lakum uf, uf, uf, uf, så vil Jag vill acceptera deras skallse och jag vill här a svar tillbaka. Astajib lakum. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhiri. Allah subhanahu wa ta'ala bi mänsket till att kalla ham. När vi kallar ham så vill han acceptera för det är inget svar med mindre där accept. Amen. Der er nogle mennesker, de kalder Allah via nogle mellemled. Det bliver ikke accepteret, fordi det blev dannet som kirke. Her, der skal kaldelsen være ren. Så siger Allah, inna jeg yastakbirun ind i STEC-byråen. Hvad har STEC-varemærker? Hvad betyder STEC-byråen? Kendte. eller har en form? or de aceea, cei dem au denumărul a Allah direct, este ceea Allah spune. Iestek, ya, birum, n-an-i stick bar, și like, ca iplis. So, Allah spune, an ibadati. Allah kelse, uh, Allah, de i tu de augensă, l-i de Sagde jeg at Ronaldo, de vil gå hen, de vil passere, hvad Jannah, hvad der er ind. De vil ind fra Jannah på grund af deres i mu'minun Allah subhanahu wa taala siger: وَمَنْ يَدْعُ اللَّهِ إِلَهًا لا برهان له به ومن يدعو تدع سمكلا سم الله الهان اخر هنا سوت ومن يدعو تدع سمكلا سم الله ان ان قول لا له به انا اين بينفوت så vil hans straf være i forventet fald hos Allah, hans Gud إِنَّهُ لَا يُخْلِحُ الْكَافِرُ Dem som er vanskru, de vil ikke få succes Hvad er det den her vers fortæller os, Jamm Sharif? Hvad tror I den der vers fortæller os? Den indikerer klar وَمَنْ يَدْعُوَ kalse, Så siger Allah Kaldelsen er til Allah de har vi nævnt før Men så siger Allah subhanahu wa ta'ala Ila han akhar Når din kaldelse er bygget på en anden Gud end Allah Eller sammen med Allah subhanahu wa ta'ala La burhana la hube For de får at udføre noget i vader De kræver hvad? Bevis, Bevis I skal lære en ting Ligesom når vi siger العبادة توقيفية العبادة توقيفية. تلبس خيوان ستوبني تتفوم. آل العلماء آل المذاهب وآل السنائين. العبادة توقيفية. كل ده ندمي عبادة ها. ده ها فنومين. اد ده مول يك ينفذ من صلاة. Buhl er, hvor mange rak'a? Fire. Må jeg lave den 5, 6, 7, 8? Må jeg lave istihad? Hvorfor? Fordi vi skal lave salat som det er i landet, det er i fire. Ja, og det er betydet, det er derfor vi skal ligesom forklare, vi skal forstå indhold. Man må ikke komme med noget når nyt, som Mohammed s.a.v. ikke har bedt os om at gøre. Fordi hans budskab er kommet fra hvem? Allah, dig. Så er der nogen hen, der går hen og siger Vil du være er, Vi vil gerne have, at folk de kan lave du'a i deres salat på et andet sprog end arabs Tis det her Synes du ikke, jeg siger? Synes du ikke, jeg siger, at, at de de har den tilladelse, at de kan lave du'a på dansk? Eller på engelsk, eller på kinesisk, eller whatever Konceptet af salat er ibadet și nu e nimic în a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aibă să-l execute, la fel Și scalsa lui în har en are o limitare, pentru că a folosit unu specific Muhammad să atunci Så er der nogen, der siger, men de kan ikke noget andet, så må de gerne lave det unfor sådan. Men hvad så med dem, der har lavet her, så sagde vi til det, så, så er vores far klar de Læst her der med andres. Problemet med dem, der prøver at hjælpe dem som er ikke arabisk stældet at komme med nogle er på moderne vis, som er, som er faktisk. Forkert anlagt Rimmer hvem der har er gjort det Og selvom de bruger Sheikh Islams udtalelse Sheikh Islams taler om dua general Han taler ikke om salat At de har brugt det og bøjet det ligesom de vil have det Det er forkert Disse formler i Ishtihal Må kun bruges hvor der er ikke noget med ibadah Klar og tydeligt ligesom vi har her Vi har en klar ibadah som er salat Hvor har er sådan der, asar er sådan der Hvad skal du Færdig her. Du skal sige færdig her. Du skal læse en lille sur. Nogle af ulema'er har været hen og sige, at du må mindst læse tre vers. Mindst. Du skal lave dahiyat på en bestemt måde. Jeg kan ikke bare sidde dernede og sige, Yalla, vallahi, nu er jeg nået til dahiyat, så kan jeg sige, hvad jeg vil. Khalas, jeg læser Qur'an. Hvis du læser Qur'an nede i så er din salat, Bort. Præcis. Hvis ned i Rukore, jeg har valgt at, at læse dikte, så er min salat Al Alle de her ting, som har noget med i bade, de er på de skal udføres præcis, ligesom Mohammed har gjort. Og hvad er det, Mohammed sagde, så var jeg med hensyn til solære. Solli. I skal be, ligesom I har set mig Men hvorfor er vi havnet derover? For at præcisere, præcis, at der skal være burhan. Burhan, bevis. Når du bygger på noget, så skal din bevis være klar. Som man siger, solklar. Yani, du skal kunne se den foran dig, uden at der er nogle skøre, som står og dækker den der sol. Så siger man "yadu". Dem ma kalder Ma'a Allah Samme Allah Ilaha an-a-a-khar Suratul Muminun Hunasud Dem som Samme Allah In an-guld La burhana lahu bih Han er ingen bevis på det han gör. Fa-inamâ Hisabu Inda Rabbe Han straf Ha-hu-s-sin guld Inna hu-la yuflihu Al-kafirun Ava de Allah har ponemt De her folke Tereba Vantro hvorfor, hvorfor er de her mennesker vantro? Hvorfor kom en dømning på de her folk med det samme? Hvorfor har Allah erklæret dem til at være vantro? Hmm? Skal læse jeg læse af igen? وَمَن يَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَهَا هَمْ آخَرَ Det er dem som kalder sammen med Allah en anden Gud Hvorfor? ce? No, det un check. E un har E un check. Allah. un check. Allah. Allah check. E un check. E un check. en un check. E un check. på un kategori eller un check. E un check. E un check. E un check. E un check. E un check. E un check. E un nu, doar o Tu spune vrei, în la dua. Tu trebuie să fii în concept arabs. Deci tu nu să Tu în dans, în turkish, în Dar Tu poți sujut, să Men en Salah-koncept er arabisk. Okay. Og dem, som har sagt, at Salah-konceptet i dua og så osv. må gerne være på et andet sprog, de har fejlagtigt gjort. Og det er en stor fejl, det har gjort. Okay. Okay. Og det kommer til at bære skylden for deres uh, uh, fatua, som er bygget på en uh, fejlagtig aspekt. Det er jo. 3. Nummer 61. Acum trebuie să merg în jos în fă da a i a i a i a i i a i a fă a a i a i a i اطي اعصمي فهو المطلوب فهو المطلوب تديفي ابسور ويقال له ايضا قولك ومن سيتهام دين اوتالتس اشرك عباده الاصنام الشرك هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا تقول اتسلف الشرك اع a tildelse af stator Hordan er at dem af det gerne hvor det og læret for fit dank og med til at lave kaldelse til de ret og opsætte i henhold til dem den kommer ikke under kalgoret 7 og det han snakker om her at der er to ting. Nummer et Det er at sige, at kirk er til af statuer, og den anden, det er at henvende sig til gode folk, som er bløde, folk opsøgninge. Hvor han siger, at det der er noget andet. So, Så vil han sige, فَهَذَا يَرُدُّهُمَا ذَكَرَ اللَّهُ i كِتَابِ Alt det her, det har Allah forkasteligt svar på i hans bog. من كفر من تعلق على au fost legați cu Malaikah, cu Isus cu cei care au fost legați cu Malaikah, cu Isus și cu cei care au fost legați cu Malaikah, cu Isus și cu cei care cu Når jeg har en statue, så er jeg tilbyder en statue, så er det ikke. Men, når det har noget med gode folk, helger, øh, retsgruende, øh, gravepladser, øh, personer jeg kalder, ligesom Hussein. er øh, ja, Hussein, og oh, Hussein hjælper os. Så siger vi, er det ikke Du har misforstået det, siger Hvorfor? Fodi vi kaller ik Husein De sier vi kaller ik Husein Vi kaller Allah Vi kaller ik Husein Amen Vi kaller Allah Vi kaller Ya Abdul qadr al jilani madad Madad Og abdil qadr al jilani Ki astyub Se sier lui Sheik Til Allah da ki astyub Sente vide Jeg MEN ALLAH HA GID ABDUL qadir AL JINANI DIN MAGTILA GISTIWAK SO NAR VI APSYER HILP HOS ABDUL KADIR AL JINANI SO LIE LISAM A APSYER HILP HOS ALLAH O DE SAME HA REGOT MED A BID MALAIKA UNHHILP O ISA sal salam O DE RATRUMA O DE SEME HA vi nægter en ting, som er det vigtigste her Hvor de siger At dua læser ibadah de, de har trukket Kaldelse til Allah, at det ikke er en del af ibadah Fejlen er, at de har sat Dua, kaldelse Til at være ikke en form for ibadah Og det er derfor de siger, at det her, det er ikke sjøk Amen. Er نمّا تؤتّخس، فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد فلا بد هنّسكل أن يقر الهن بخافت فارا أن من أشرك في عبادة الله أحدا من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلّ هنّسكل بخافت من Ibaada Voman Indikia In an ibada Insil Allah Voman saira in an Pa'adna risulaham Adi ghatquuna Sari shirk Sama a'ponemd i-Qur'an Adi dada a-meen Surat Ghafir Viasna matris Allah subhanahu wa ta'ala Sia Wa qala rabbukum Du'uni astajib lakum Allah s-saitaya Kelma Ja, svarer jeg, tilbage. Innal-ladhina yastakbiruna an ibadat-i sa yadkhuluna jahannam ad-akhirin. De til til de kommer ind til Hvis vi at shirk i tilbydelse er bekræftende. Det er det, der problemet er. Der er mange, der ikke bekræfter, ligesom demokrati nu om dage. Over demokrati i gamle dage, det var frastødende hos alle. Men nu om dage, demokrati er blevet blidgjort er blevet meget dejlig hos os. Vi elsker at høre den. Fordi de siger, at demokrati, et hvert sjæl, får sin ret. Tyve, eller hvad Siger. Igennem demokrati, alle får sin ret. Det er derfor, de beskriver Vesten, til at være... Menneskelige rettigheder bliver dyrket her i Vesten bedre end alle mulige andre steder Man har fri sind til at dyrke sin religion, som man vil Kadab wa rab bil De er løgn Det er derfor, de bekriger islam På alle aspekter Start med hijab Start med salah Start med alt der har noget Med religion at gøre Selvom de er bakateller vi snakker om Selvom Hvis du vil gerne lave en koranskole Hvor du underviser børn i koran Så vil de sige til dig Det det du udfører er Uprobar Det du udfører er Imod frihed Hvordan? Har jeg ikke sagt at I har religionsfrihed? Har jeg ikke sagt, at jeg må dyrke min din, som jeg vil? Har jeg ikke sagt, at jeg må tilbyde min Gud, som jeg har lyst til at være? Jeg må have de tøj, som jeg vil gerne? Ja, med undtagelsesvis. Hvordan? Muslimer har ikke ret til noget som helst, mindre vi bekræfter, hvad de skal gøre, hvad de skal sige. Når du er muslim, så skal vi vise jer, hvordan I skal dykke i jeres religion. Jeres religion skal være i henhold til vores manuskript, ikke jeres forståelse. Og det er derfor, de er kommet med det retorik, som mange af de moderne imamer bruger nu, der er forskellige form for tolkning om Qur'an. Yani Allah har sagt ord, og folk kan fortolke det, som de vil. Jeg ja. yani har været i tvivl, og befolkningen har også været i tvivl, og hele på islam er i tvivl som, Så folk de kan bare sige hvad de vil Og de kan gøre hvad de vil Du kan fortalke Quran sådan der I morgen, ham der fortæller Og om morgen ham der Han kommer med ting Og så siger man Ja vi har tre forskellige syn På forståelse af Quran Hvad har I jer at gøre ved det? Vi skal lave en ny Restoration af din din Hvad betyder det? Vi skal retablere Jeres din igen vi skal lave en din. Vi skal lave en ny din, Som har en anderledes forståelse Et koncept Jeg ja, tror i Nu tænker jeg ud af posen som det hedder Wack Copenhagen. Den der de har brugt masser af millioner Deres koncept overfor det danske stat er At gøre Danmark tilfreds Den nye moderne tempel, som de kalder den store moské, den er der tempel, det er ikke en moské, det er ikke tempel. Man må ikke lave det Den der stadig er bygget, fordi Allah subhanahu wa ta'ala accepterer kun halal. Det er Og en masjid må ikke være masjid dirar. Dirar er en skadelig masjid. Og konceptet for, at når du bygger noget, så skal pengene være halal. Og hvad er det, der har offret og finansieret den der? Det er Og hensigten med, at den der masjid er blevet bygget, er, er for at Qadar kan dyrke, hvad de lyst ind i den der masjid. Og plus, den der masjid har fået til øh, repræsentationer for sig selv at plise Danmark. Er det ikke At gøre Danmark tilfreds? De starter med fladet, og de starter med udtalelser, og de tager øh, afstand fra det ene og det andet. Hvorfor? Fordi de vil gerne please Danmark. Det er også lige meget. Det er ikke det. det, er ikke det. Så man kan sige, hvis vi tænker ud af posen, at vi har what of walk konceptet har intet med demokrati at gøre. Rent politisk. Men hvordan er blevet waqef, den der waqef i København, hvordan er blevet waqef integreret med processen? Hvordan? Læs nu en diskussion af det. Hvordan er blevet waqef integreret med processen? accept I ikke nogen ens? Accept. Nei, hvordan? Vær gå demokratiet. Nej, nej, nej. Hvordan har, Waqif, øh, hvordan har Waqif indspillet sig selv for at være med i politiske aktioner? Og hvorfor? Hvad har Waqif for interesser? Kun? Den største den største ønske, at, som Waqif I ønsker I, i København eller i hele Danmark er hvad? For at blive Accept. Waqif har kun én ting som de tænker over er at få accept fra vesten Kan okay, I følge? Og det er derfor de vil gøre alt for at blise kuffar Så er der mange af jer der siger Miner du det? Ja yeah. Det gør jeg Fordi Jamen. Fordi kuffar har disse tanker Som er, vi vil gerne, vi vil gerne gøre alt, så de accepterer os. Har de gjort det? Nej. De har åbnet døren til politikere. Og deres undskyldning har været i den diskussion, at vi tager ikke parti. Vi lader folk vælge. Og vi siger, hvad der er bedst for muslimerne i Danmark. Hvis vi stemmer på enhedslisten, øh, så har vi større mulighed for, at vi kan få nogle af vores rettigheder. Hvis vi stemmer på den ene chadron, eller den anden chadron, øh, så har vi muligheden for at få nogle af vores rettigheder tilbage igen. De ønsker accept Og accepten kommer aldrig fra. Og så kan man sige At de Kaldelse som de har brugt Til deres Demokrati Den har ikke været opnåelig Og selvom de ønsker det Selvom de ønsker det. De siger at vi Tilbyder ikke demokrati ikke Rukhøf og de øvrige siger at Vi tilbyder ikke demokrati Men hvad er det de siger om demokrati îmi ştie. Vrei să te simţi ambiţios şi. Waçi. Ti-a waçi, fa buconă dea. Tu unul. Buconă la măsăpa sau la măfseda. Ti buconă la măsăpa sau la măfseda. Vag la măsăpa sau la măfseda. Avutile ulembr. Ti buconă foarte dille ulembr, cum vii ha behafor. vi Jeg er sammen med en pige og jeg er alene og jeg er ikke gift Ikke også? Prøv at se her, Det er til det Ja, det er hvordan, de er bedre i haram Jeg sidder i en villa eller et hus sammen med en skøn pige, vi er ikke gift ha? og jeg har ikke nogen kunge og jeg har ikke været sammen med nogen Hvad er maslaha og mafsada her? Hvis vi tænker rent rationelt fri frisindede, vi har en klov hoved Hvad er maslaha her? At jeg bedriver hård med den kvinde. Er det ikke rigtigt? Fordi der er maslaha. Maslaha er, at jeg dyrker zina med hende for at blive lidt. Og så kan jeg tænke bedre. Og kvinden bliver også tilfredsstillet af det grund. Så maslaha og mafsat kan også bruges på zina. Og hvad har en større kategori? Kirk eller zina? Resten har I hos jer Til Hvad nu vi? Nummer 62? Ja Døj Nummer Har vi ikke haft Nummer 62? Det er nummer 63, ikke? Er nummer 63 eh? nu Ja uh, Nummer 63 وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ إِذَا قَالَ أَنَا لَا أُشْرِكْ بِاللَّهِ وَسِرُّ الْمَسْأَلَةِ Hemmelighed i det her sag er At han svarer أنا لا أشيرك بالله يلا وإشيرك الله، فقل له سسيتيهم وما الشيرك بالله سبعهم فقلع ما في الليست ذا أشيرك بالله فسيره لي فإن قاله عبادة الأصنام بس أنسية أتل فقل وما معنى عبادة الأصنام فسيره لي سسكروا سبعهم ذا أتل بستيتها Forklare det til قال Fa'in لا ana la الله وحده wahda. Hvis الله siger, فقل ما Allah alene, fa'kul Allah. Spørg ham, hvad er Allah Spørgsmål 1. benigte Hvad er sjøk? Nogle gange, når du snakker med en person, hvor personen taler lige ude, uden han ved, hvad han snakker. Og det er det samme foregår med befolkningen. Ja, sjæk. I gør tingene til at være sort og hvid. Islam er ikke sådan der. Islam er blå og gul og lyserød og bambi og, og, og, og violet og alle de der farver. Islam kan skifte, jeg siger. Hvad er det for noget din, det her? Der er nogle rammer i islam, som er fastgjort, det kan vi ikke lave om på. Jeg kan ikke lave om på et koncept af hijab og jilbab en kvinde. Om hele jorden falder om. Om menneskene dør. Om folk bliver øh, udryddet. Det kan jeg ikke love. Det er et fast ramme. Gøgning af shir på alle aspekter. I gamle dage. Det der de skal I ligesom huske. I gamle dage. Hvis man var i tvivl om en sag. Hjernig. Prøv at lægge til. I gamle dage. Hos vores salaf. Den man kalder salaf. Among Salafista nu er pe plus, e pe minus. Manselafista e pe plus. Manselafista e pe plus. Manselafista e pe plus. Manselafista moderne pe plus. Manselafista e pe plus. Manselafista e pe plus. Manselafista e pe plus. Manselafista e pe pe plus. Manselafista pe Hvis du, kan, du skal forstå salaf, så skal du gå tilbage til salaf og læse deres bøger. Hvis salaf havde valget mellem to ting, som svinger mellem haram eller makro, hvad gjorde salaf? Hvad er deres konklusion i sagen? Hvad tror du? Okay, du har 50% chance. <laughs> Dacă du har haram, și den swingă între haram sau makro, ce credeți că ei au să Nu Ja, Da. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Atât. Nu, hvis man mellem valgere haram eller makruh, Hvad gør man så? Så tager makruh. mubah eller makruh, Hvad tager man sa? Mubah. Det på grund den forståelse, Som disse såkaldte so shiur har Fatwa er bygget altid på interesser af befolkning med tilsprævelse for, at det ligger inden for rammerne af islamiske øh, grænser. Og det er tekster. Når de begynder at gøre interesserne af befolkningen, der har din ene fatua, uden at gå tilbage til, øh, hvad interesser ligger i tekster, så begynder tingene at kollapse sig. iar yani, teksterne har De største ord Og hva befolkningen har brug for De tar vi hensyn til Hvis den matcher Men nu har man gjort de anvel Hva har befolkningen for? Befolkningen har for, for, for halal Befolkningen har Behov for et enda Konceptet Valahir Sheik Jeg vil gerne lese til Men når jeg læser til mor, så kræver det, at jeg hiver min trøje op til øh, albuer. Og så er der altså en regel altid mænd til sted. Men jeg giver ikke mændene hånd. Men han må gerne kigge på min arm. Hvad? Hvad snakker du om? Du hilser ikke på ham, men du viser ham din arm, som Allah har gjort haram. Og så kræver du en fator. Jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke udføre mit arbejde, medmindre jeg viser det. Så må du bare lade være med at dykke dit arbejde. Så må du stoppe med at gøre det. Du skal gøre Allah til tilfreds. Du skal ikke gøre menneskerne tilfreds. Min, min tjej, jeg har snakket med en, en mufti, som han sagde, konsekvenserne kan ændre sig. Ja, okay. Har Allah nedsendt en ayah i Koranen der siger, at kvinderne må gerne rulle deres arme i nødsituationerne for dem, som arbejder som lormor eller læge? Står der på branschen der? Har I stået ind på en af Hvem er ham der sheikh? Er han Allah egentlig? Det er det, altså. Konceptet er, at ham der sheikh, han gør sig selv gudomlig, så han kan halal gøre nogle ting, som Allah har gjort her jeg vil gerne forstå, jeg forstår det. Er han gudomlig, eller er han ikke gudomlig? Fordi vi ved tahlil og tahrim til at Allah. så? og hvis der من noget ting som der den ijtihad så kan man gas i ijtihad på basis af den forståelse at teksten har og så kan han sige der overbevist og så har vi en qida der hedder hvad stederer med al نص jeg kan lave ijtihad indenhold til indtekst kan lave ijtihad جوني Er noget som blev dyrket i England På basis af nogle frugter Jeg er det, det er alkohol Nej, du har misforstået det Så længe du drikker 2 tre glas Så er du på den sikre fase Det er da haram, at du kommer i beruset tilstand Hvad siger I til den fatur? Holder den stik? Hvorfor? Hvorfor holder den ikke stik? Det er fordi, der er en tekst. Der er en klar tekst. Konceptet af tekst er klar. At du laver om på en tekst, så laver du om på konceptet og Allahs bud. Det samme gælder for mange. ya jais, halal haram. Hvis der er haram og linjerne er klar, så er det bare det. Vi kan ikke lave det om. Der er nogle, der er nogen svin, svinkoncept. så er der nogle, der siger vingur med blad, det er ikke det, vi skal snakke om. Vi snakker om konceptet af kød fra svin, eller skind fra svin, eller det, der stammer fra svin. Allah har gjort det her. der. Pas der. Stop. Der er ikke en diskussion der. Gå ved hen og snakker om, hvis de har lavet nogle ulemaer, der gør det. Her, der kan vi godt diskutere på bedst at er det det, vi skal gå hen og begynde at vurdere nu? Men vi snakker om noget, der er konkret Klar Sort på hvidt, Det er sådan her. Jeg kan ikke lave det om. Det. Her siger han Han benægter shirk Han spørger ham om shirk der Er shirk tilbydelse af statuer? Hvad er tilbydelse af statuer? Betulning. Og vil han bekræfte, at han tilbyder kun én gud, så siger han, hvad er tilbydelse til Allah? Hvad en facader 64? Quran Hvis han forklarer til det til dig, ligesom Quran har sat til dig, så har vi opnået målet. for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 I la I urăa er kropsbevăgelser, som starter med takbirat al-ihram og læsning al-Fatiha, herefter Rukur, og løftelse af Rukur, ned til Sujud, og sedan udfører man-sara. Og sedan sluter af med deslim. Bevăgelser, som jeg viser dig nu, det er at løfte mine hænder, osv. sedan udfører. Så så du har to muligheder for definitioner. Det er synligt sau descrivă. Și ambele două kan Și el, unul dintre ei nu va mai fi, pentru nu-i așa, nu-i așa, nu-i așa. Dacă nu poate defini asta, atunci cum poate el să fie explicărene nu de dacă ذلك بغير معناه sau له الايات الواضحه في معنى الشرك بالله وعباده الاوثان. visa na fortolged eller forklaret hier un at ramme teksten eller at ramme în bayanta Betydning af shirk På Allah Og abadat al-Aqsa Av anahu Ledi Yafa'aluna det er Hvad befolkningen Udfører I de her tider I de her tider Plot Det vil si Præcis Hva har vi her? Vi har Me'na shirk Billah Og er Hvad er betydningen af shirk, kan man sætte? Partnerskab Tøj Hvis jeg siger partner Al-shirk billede al at sætte partner Og sunnama al-awthan At tilbyde status Og de her mennesker, man skal forklare dem Hvad er al-shirk at indgå partnerskab med nogen andre end Allah Og hvordan man kan opløfte personer, eller fiktive, det kan også være fiktive, de kan komme med alle mulige figurer og tilbede dem, ligesom de tilbeder over. Og give nogle fiktive øh, personer, eller figurer, eller noget, noget guddommeligt at de kan gøre hvad som helst. Superman! De har givet ham nogle gudomlige kræfter, Uh, hvad er det der? Der er også noget andet. Batman. Batman. Spider-Man. Spider med alle de her tegnefil, tegnefilmsfigurer, som børnene er vokset op med, for at se, at nogen, hvis børn spørger deres forældre, kan Allah udføre de her ting, ligesom Spiderman kan? For dem Spiderman er det største și det din و عبادة الله لا التي ويصيحون كما صاح اخوانهم حيث قالوا ان عباده الله وحده تلبلس الله علينا لا شريك التي ينكرون حيث Că ales eu să spun că ea, de și cum al alihata Inna hada la shay'un ujab Surat Saad Saad Verse number 5 Har han gjort guderne til Har han guderne til aðær Inna hada la shay'un Det Er noget som ajib Og hvad er ajib? Mærkelig Mærkelig Forbausene Og lad her, Ahmed det du siger er strange, noget mærkeligt. Det du kommer med, det er noget forfærdeligt. Altså, min hjerne kan ikke grunde. Så siger de her, inden og havde været der, chefen, og jævn. Vi plejer. Kan I det der ord pleje? Vi plejer at tilbyde alle de der station. Nu har du gjort alt det her til at være en. Hvad er det for noget? Det er noget mærkeligt. Og det er det ikke. Pentru că, începța de un lucru, să vă mulți Allah Subhanahu wa Taala următoarea Sura. Sărăt să fâle. Aja'l al-a-l-i hătă ilaha unul, in n n Huzamuhamads محمد Habeu Talib Vantaraqa l-mal'u minhum an منهم wasbiru ala adihatikum على nu adihar befolkning Da vart isted De sige tim Go Ata anul tul mudhud Ava ia skuza Inna hada la shay'un yura De noisă man însker millatil De bi este ceva ce ai tăi să-ți opui. Aha. Muhammad spune, eu un de la la Așa că han, spus min onkel, minunc, doar un cuvânt. Așa că a spus el, so "La i aș spune lăsați vă i aș spune lăsați vă i aș spune lăsați vă i aș spune lăsați vă i cum am har pentru voi, unde el han al al al al al Muhammad Har al al till al al al al al al al al al al al al Det al al al al al mala al al al go, al al al al al al al al al al al al al al al al al al al Det er noget, som de ønsker at gøre en skade på vores guder. Masser af vi har der filmmet til Archievar. Det er ikke noget, vi har hørt fra. Det er noget nyt. De bidder. De nu kommer med Muhammed. er bidder. sallallahu det wa sallam. Inna det. illa ikhtilaq, ikhtilaq, Noget, som du har fundet på. Offen. Må Allah opskylde os. Så siger han. Færind kral. Det er forestillelse af 66. فإن قال kal لا la jak foro na vidua il-mele o l وإنما bia لما قالوا blu ike i l n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n să-și văgat, abdu-l-qadr, hana gusă, o-văhul min vila wakundu-a. Fal-javâb, s الله anna nisbătă at allah ha-insun, a-ain-an făunfu kufur. Qala ta'ala, qul Allahu allahă aheb, allahă s s s s s s s s الله الصمد الله سبحانه وتعالى المقصود في الحوائش دي هم من هنوزته إي والأحد الذي لا نظير له الأحد عن أداء انتبتالي انت سمهم والصمد المقصود في الحوائش دي هم من, من فمن جحد هذا فقد كفر دمسا بنك انا كافر vădă لم يجحد miedgea, haide sora, بنكته el وقال الله تعالى benegtat versetul. Vădă-o la Allah, haide-o la Allah, haide-o Allah, haide-o la Allah, haide-o la Allah, haide-o la Allah, haide-o la Det er jeg ked af, men det burde det være. Og så hvad står der nedenunder? Fredag er det jo ikke det. Fredag er det jo ikke det. Nå. Fredag er det det. Nå, så har I noget manglende i jeres. Har du den i din? Nå. Nå, okay. Det er noget, som er også under 66. Så har I noget manglende, så er I Men der Allah lov lov at love hominulet, hvor man kører, når har har ikke taget et barn til sig, ej heller har han haft en gud med sig. For for at være så har der en definering mellem de to ting. Der kan lov lov at han har have en gud, en, en søn, han har taget en søn som et barn, og nummer to, at have en partner ved siden af. Der er forskel mellem de to. Og begge to er guffodt, er ikke derfor. آه... <قال> وقال الله تعالى في سوره الانعام باصنم هنا وجعل لله الشركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم وجعلوا لله الشركاء الجن سوره الانعام باصنم هنا وجعلوا لله انتهاء في الله شركاء الجن شركاء الجن دي بتصير الجن Og hermed kan man sige, at statuer og hvad de har tilbudt, de har været samarbejdet med Jen, Og Jen har været god til at snakke på vejne af disse statorer. Og hvem har skabt alt de her? Det er Allah. وبanaf, og de er kommet med den udtalelse, at de har sagt, at Allah har børn af begge køn. Han køn og hun køn. Vi rigde af ilm, Uden viden. Og hermed kan man sige, at der er forskel mellem begge kuffer din îne shuraka al-jin, o bie-efter allah Allah-ha-ba. O-ad-deleilu ala haza aydan, an nal kafaru bi dua l ma-kownih kownih r saliha, l-am yajaluhu ibn-am l-l-ah. O-bibisee-as, tem-samha dan-kufur po-kalece-a-l-ad, vo-a-l-ad-hava ingu-man, ad والذين كفروا بعباده الجن لم يجعلوهم كذلك قد يسمها كفر بتلبيس الجن دي هيكو jinni, الادباء بارتنر الله الا تي جن تي الادباء كفروا بعباده الجن لم يجعلوهم كذلك قد لا كفر بتلبيس الجن دي هي ابلفت الله و كذلك أيضا العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في باب حكم المرتد. قال العلماء يجي في مذاهب دي بوكيلا باب حكم المرتد. كبيت الظغنة استغاثة المرتد. أن المسلم إذا زعم أن لله ولدا فهو مرتد. بس إن المسلم زعم أن الله حا الطعن صاحن المرتد ويفرقون بين النوعين. Det finns definitioner mellan forskillande mellan slags. وهذا في fi الوضوح văduh, og dea este o قال at sâd. Vă încăl, الله لا خوف عليهم la inna au-liya Allahi la khaufun alaihim wa la الله yahzanu, surat Yunus, vers الله A la inna au-liya Allahi, hvis han siger, de gătruene, la au-liya Allahi, Allahs venner, ingen frycță Illa ibadatuhum ma'a Allah, wa shirkuhum ma'ahu De vi pånævner, de er deres sammen med Allah, og deres shirk sammen med ham Wa illa fal wajibu alayhim hubuhum wa tiba'ahum wa liqraru for os, at og følge dem, og deres Og karama Special Allah Og mirakler er faktisk for profeter Og karama er for almindelig individer. Men på dansk hedder det mirakler altså Det er forkert Og dem som benægter miraklerne for al-aulia Det er kun at al-bida'u al det de nu ahle al-bida'u al-dala'u Det betyder folket af er og med og typer و الله وصل الله زدنا ا ا ا ا بين الطرفين ما لم 2 وهدي بين ضلعتين وقتل من ملم 2 مسوى ليذنه وحكم بين باطلين السنهد som är for طيب بين ان الله من نست fortsätter med kapitel nummer 29 لي efter pausen inshallah